Коли тебе розлюбе мила, для тебе сонце погаса, чорніє небо сморогдове і в'яне Всесвіту краса, мене невірно розлюбила, і я блукаю сам не свій, немов я кинути остався один в пустелі світовій. 1908